mtazamaji wa Astar TV karibu katika chaneli yetu tunawakuletea historia mbalimbali na hii leo nakuletea historia ya rais wa awamu ya pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Al-Hassan Mwinyi Mheshimiwa Al-Hassan Mwinyi alizaliwa tarehe tano mwezi Mei mwaka katika kijiji cha Kivule wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani Tanzania bara kama wengi wa viongozi wetu Munyi Naye alizaliwa katika ile iliyokuwa Tanganyika akiwa bado mwenye umri mdogo sana familia yake ilihamia zanzibari. kwa maana hiyo Munyi ni mzaliwa wa bara aliyekulia na kuendelea kuishi visiwani zanzibari. elimu alianza safari yake ya elimu visiwani zanzibari. katika shule ya msingi Mwangapwani kuanzia mwaka F9, hadi mwaka 1936 kabla ya kujiunga na shule ya sekondari ya Dole kwa ajili ya elimu ya sekondari kuanzia mwaka 1936 hadi mwaka 1943 Baada ya hapo alijiunga na chuo kikuu cha Walimu zanzibari. kusomea ualimu kuanzia mwaka 1943 hadi mwaka 1944 Kuanzia mwaka 1945 hadi mwaka 1950 alirejea tena katika shule ya Mungapwani shule aliyoisomea lakini safari hii alirejea akiwa sio mwanafunzi tena bali ni mwalimu mwaka 1950 hadi mwaka alikuwa mwalimu mkuu katika shule hiyo wakati huo huo akiwa anaongeza elimu yake na kujipatia general certificate in education na pia aliendelea kusoma katika chuo kikuu cha Durban University of Education huko United Kingdom na hapo alisomea stashahada ya walimu baada ya hapo alijiunga tena na chuo kikuu cha walimu Zanzibari. kama mkufunzi Kwenzi ya mwaka 1956 hadi mwaka 1961 lakini pia alirudi Regent Institute kilichopo London nchini Uingereza Kuanzia mwaka 1961 hadi mwaka 1962 alijiunga na Hall University nchini Uingereza katika TOTO's Attachment Course. Mzee Munyipia ana cheti cha lugha ya Kiarabu alichokipata Cairo nchini Misri kati ya mwaka 1972 hadi mwaka 1974. Mheshimiwa Al-Hassan Mwinyi ni mtaalamu wa lugha ya Kiswahili na pia hupenda michezo hususan jogging siasa Mzee Mwinyi alianza rasmi siasa mwaka 1964 alipojiunga na AfroShirazi Party yaani ACP huko Zanzibari. ambako alikitumikia chama katika ngazi mbalimbali mbali na nafasi mbalimbali kati ya mwaka 1964 na mwaka 1965 Alikuwa katibu mkuu wa muda mrefu katika Wizara ya Elimu Zanzibari. kabla hajateuliwa kuwa naibu mkurugenzi katika ilikuwa Zanzibari State Trade Corporation. Hiyo ilikuwa ni kati ya mwaka 1966 na mwaka 1970. Mwinyi alikuwa mweka hazina msaidizi katika tawi la ACP na madaraka Zanzibari. Wakati huo huo pia katika mwaka 1964 hadi mwaka 1977 alikuwa mwenyekiti wa baraza la Kiswahili Tanzania yaani Bakita na majukumu mengine alokuwa nayo katika miaka hiyo ni pamoja na wenyekiti Zanzibari. Censorship body mnamo mwaka 1964 hadi mwaka 1965 Alikuwa pia mjumbe wa baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na pia mwenyekiti wa baraza la chakula na lishe kuanzia mwaka 1972 hadi mwaka 1975 Mwinyi alikuwa waziri wa afya wa Tanzania kabla ya kuteuliwa kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi mnamo mwaka 1975 hadi mwaka 1977 ambapo mwaka huo huo Mwinyi alijuhudhuru wazifa wake kama waziri wa mambo ya ndani baada ya kutokea kashfa huko Shinyanga kwa tuhuma za kuteswa wakati wa mahojiano na vyombo vya usalama mwaka 1977 alitoliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Misri cheo alichokitumikia mpaka mwaka 1982 aliporejea nyumbani na kuwa waziri wa maliasili na utalii choo ambacho alikitumikia kwa muda mfupi sana kwani mwaka 1983 aliteuliwa kuwa waziri wa nchi katika ofisi ya makamu wa rais na mwaka 1984 kufuatia kujidhuru kwa aliyekuwa rais wa Zanzibari wa wakati huo ambaye ni alhaji abu jumbe na hapo mwinyee alichaguliwa kuwa rais wa Zanzibari na wakati huo huo makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuanzia mwezi agasti mwaka 1984 Mwinyi alichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi cheo alichoendelea nacho mpaka mwaka 1990. Baada ya kungatuka kwa hayati Mwalimu Julius Kamarage Nyerere kutokateka kwa kiongoza chama cha Mapinduzi CCM na hapo ndipo Rais Al-Hassan Mwinyi alipoingia madarakani kwa kiongozi wa Tanzania. Wakati huo wa uongozi wake mfumo wa vyama vingi ulianzishwa. Mpaka anakabidhi madaraka yake ya uraisi kwa rais wa awamu ya tatu, ambaye ni Benjamin William Mkapa mnamo tarehe 23 mwezi Novemba mwaka 1995. Tarehe 8 Mei 2022, rais Al-Hassan Mwinyi ambaye ni mstaafu, alizindua kitabu chake ambacho kinaelezea maisha yake halisi ambayo amepitia au mambo ambayo ameshawahi kufanya na kitabu hicho kilizinduliwa na viongozi mbalimbali akiwemo rais Samia Suluhu Hassan rais wa awamu ya sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alikuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa kitabu hicho na siku hiyo hiyo baada ya uzinduzi huo rais Samia Suluhu Hassan aliweza kumkabidhi gari aina ya benzi akidai kwamba gari lilo nalo rais mwinyi, ni kubwa sana akaona ampe gari ndogo ambayo ataweza kumudu ambalo litamfanya kuingia ndani ya gari hilo bila shida kutokana na uzee aliokuwa nao mzee Mwinyi familia ya mzee Mwinyi mzee Mwinyi amebahatika kuwa na watoto 12 sita wakiwa wa kike na sita wakiwa kiume na mmoja watoto wake ameendeleza uongozi ambao alikuwa nao mzee Mwinyi na huyo ni rais wa Zanzibari, rais Hassan al Mwinyi na hii ndio historia ya mzee Al-Hassan Mwinyi raisi wa awamu ya pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania historia hii kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli